«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ 32. «Що ж?» – сказав я ослабшим від страху голосом. «Це погано. Дуже-дуже-дуже погано. Хотіла б я мати пістолет». Сказала Марфі дуже рішуче, і хотіла б, щоб у нас було більше часу обговорити все. Я глянув на Теру, і як хтось з Альф, здається, дівчина з сірим волоссям у формі вовка, притулилась до неї і скавчала. «Прикрий очі!» — тихо сказала Тера і затулила вовченяті очі рукою. Її бурштинові очі зустрілись з моїми. В них не було надії і будь-якої жаги життя. Вони помруть через мене. біса, це не чесно. Я ж не зробив нічого дурного. Несправедливо зайти так далеко, багато чим пожертвувати і залишитись у багнюці, як розтоптаний жук. Я знову відчайдушно оглядів яму. Але це просто диявольські проста пастка. Варіантів немає. Мої очі піднялись вгору. Марконе! Джон! Марконе! Ти мене чуєш? Постать, що висіла наді мною, слабко ворухнулась. Чого тобі, містер Дрезден? Рухатись можеш? Запитав я. Луп гару тихо загарчав і почав ходити по краю ями. Сяючі очі дивились на мене та на Марконе. Звір намагався вирішити, кого прибити першим, мене чи Марконе. «Тільки рукою», – відповів гангстер через кілька секунд. «У тебе є ще той ніж, що я бачив у гаражі?» «Дентон з друзями обшукали мене, і, боюсь, його знайшли». Відповів джентльмен. «Та ну, біса. Марконе, ти ж дурний виродок! Нафіга ти взагалі уклав угоду з Дентоном? І що, до речі, тепер віриш, що він увесь цей час хотів тебе вбити?» Фігура на горі ворушилась та згиналась. «Ну так, звісно. Скажи мені ще раз те, що вже говорив, містер Дрезден». — А то я не зовсім вивчив урок, — промовив Марконе сухим голосом. — Ну, можливо, у мене є шанс загладити провину. — Це яким чином? Я не відводив очей від Лубгару, який продовжував кружляти. — Тим, що я хочу знайти ніж, який вони не знайшли, — відповів гангстер, щось буркнув, і я побачив відблиск світла з чогось блискучого. «Навіть не розраховуй», – тихо сказала Марфі, спостерігаючи за Марконе. «Він просто звільниться і залишить нас тут гнити. Сподіваюсь, нас розірвуть на такі шматки, що гнити ми будемо недовго», – зауважив я і все ж подумав, що вона має рацію. Маркони на горі продовжував крутитись і звиватись. І через секунду сказав дуже й дуже спокійно. Яка іронія, вірно? Я планував чекати цю істоту на цій платформі і спокушати її стрибнути вниз. А щоб протримати чудовисько до ранку, я виготовив навіть декілька спеціальних сіток. «Ну ти ж знаєш, що ми зараз прямо під тобою, так, Джон?» Запитав я. «Містер Дрезден!» Сердито перебив Марконе. «Я вже просив тебе не називати мене так. А хіба зараз не має бути байдуже?» Спитав я, захоплюючись сміливістю цього гангстера, який зберігав тотальний спокій, виконуючи роль стиглого персика. «Я завжди використовував це місце для ведення галасливих справ. Дерева, бачте, приглушують звук. По той бік стіни на вулиці не чути навіть постріли дробовика». Він продовжував викручуватись, виповзаючи з мотузки, повільно й ліниво, на тлі місяця й зірок. «Ну, ідея гарна!» «І мерзанна». Лупхару подивився на мене і загарчав. Я мимоволі відступив на крок назад і спиною вперся в стіну ями. «Погоджуюсь», – сказав Марконе. «Марконе, а у тебе взагалі є щось законне?» – запитав я. «Звичайно, є. Але ж, містер Дрезден, ти не думаєш, що я зараз буду про це розповідати». А тепер помовч, будь ласка, не відволікай. Я побачив, як рука гангстера випрямилась, я почув вільне тріпотіння однієї з мотузок, а потім платформа, а разом з нею і Марконе п'яно захиталась. Марконе крякнув, перекрутився, схопився за щось рукою, змахнув ножем, а потім повністю звільнився. Кінець мотузки, який він обрізав, Впав в яму прямо переді мною. Платформа тепер знаходилась не в центрі, а трохи збоку. Я кліпнув. Мерфі приголомшено сказала: Трясця в він викрутився. Я пораджу вам не чекати, містер Дрезден. Сказав Марконе і подивився на луп гару, який зупинився і дивився на джентльмена. Якщо чудовисько й помітило мотузку, то не подало жодного знаку. Схопившись за мотузку, я почав лізти вгору, використовуючи головним чином здорову руку, щоб триматись. Потрібно отримати імпульс, щоб можна було вистрибнути з мотузки на землю за межами ями. Усе небезпечно скрипіло, як і мої кістки». Марконе на платформі погойдувався вперед-назад. «Дрезден, обережно!» Я так зосередився на втечі, що забув про монстра. А він вже летів до мене. Можна було побачити його блискучі очі і порахувати ікла. Я цього робити, звісно, не став. Просто крикнув і відпустив мотузку, опинившись на кілька футів нижче, перш ніж знову вчепитись. Чудовисько з якоюсь грацією пролетіло повз мене і приземлилось на дальній стороні ями. У шоці та у переляку я продовжив підійматись, відчайдушно розгойдуючись туди-сюди з бажанням нарешті зібрати потрібний імпульс для стрибка. Монстр напружився і зосередив на мені погляд. У цей час Марконе різко свиснув. І істота повернулася до нього, нашорошоривши деформовані вуха. А потім загарчала і стрибнула вгору. Мотузка розгойдалась сильніше. Я побачив лише, як Маркона пригинається, а лупгару пролітає повз нього, не дістаючи гангстера, лише на голий дюйм. А потім я животом вдарився об край ями. Проте учепився пальцями за землю й утримався від падіння. Я напружувався, підштовхував себе ногами, бив руками об землю і скиглив у вічий. Але все ж через кілька секунд набрав кілька дюймів вгору і розрігся на голій землі. Луп гору, який приземлився на дальній стороні ями, повернувся до мене і видав звук, який найкраще можна описати шаленим ревом. Звідусіль пролунали крики. Здається, це Дентон з лакеями спостерігали за ямою, але наразі вони зараз тут не головні. Треба щось робити з головним поганцем. Чудовисько присівши, високо стрибнуло вгору прямо на мене. Було лише кілька секунд, щоб обігти яму, і зробити так, щоб вона відокремлювала мене від луб гару. Це вдалося лише частково. Монстр приземлився прямо там, де я стояв, і знову подивився на мене через мізерні десять футів простору, які нас розділяли. Мотузка хитнулась, а потім з граціозним і потужним рухом Тера вилетіла з ями і приземлилась на землю біля мене. Йди, чарівник!» Прогарчала вона. «Дентон та інші вб'ють усіх, якщо їх не зупинити. Я беру на себе Макфіна». «А от ні чорта!» Сказав я. «Ти його не здолаєш». «Проте відволіку». Відповіла міс Вест, а потім на її місці стала величезна вовчиця з темною шерстю, присипаною сивиною. Вона загорчала і кинулась на луб гару. Той звівся на дибки, як який збирається зловити мишу. І ось тепер я побачив різницю між Терою та Альфами, Терою та Гексенвульфами, навіть Терою та Лубгару. Там, де вони були швидкими, Терра додавала до власної швидкості грацію. Там, де вони були спритними, Терра додавала до власної спритності елегантність. Поруч із нею усі ці чудовиська походили на аматорів. Вона ніби походила з чогось більш первинного, більш гармонійного з дикою природою. Коли Лубхару кинувся на неї, вовчиця відскочила вбік, як вітер, вдарила боком передню лапу звіра, чим вибила з рівноваги. Монстр спіткнувся і повернувся до неї. Але міс Уест вже стояла на краю дерев, гарчучи з викликом. Чудовисько прийняло бій і стрибнуло вперед гарчучи від люті. А потім постріл. Куля врізалась в одне з дерев позаду мене. Я почув голос Бен, який щось несамовито наспівував, і як слова перетворюються на звірине гарчання. В бій вступають Дентон та інші. Отже, час розіграти останній шанс, який я дуже і дуже не хотів використовувати. Ба навіть я взагалі не був впевнений, що все вийде. Але, судячи з усього, вибору немає. Я просунув руку під сорочку і торкнувся до вовчого пояса, який забрав у агента Гарріса в провулку за гаражем повного місяця. Щось завібрувало під пальцями, щось тепле на дотик, живе, сповнене влади та сили. Я закрив очі і дозволив темній, дикій енергії влитися в мене. Вона легко змішалась з усім моїм страхом, болем і втомою. Впустити її було легше, ніж створити будь-яку магію, яку я взагалі коли-небудь робив. Ця енергія злилась з моїми емоціями, з якимсь голодним бажанням, і замінила їх лише силою та люттю. «Люпус!» – прошепотів я. «Люпус, люпус, люпус!» Більше нічого не знадобилось говорити. Перетворення я навіть і не помітив. Просто коли відкрив очі, усе стало так, як мало бути. Усі речі на своїх місцях. Цікаво, чому так не було раніше? Виявляється, мій зір достатньо гострий, я можу навіть порахувати волосся на голові вовчиці, яка дивилась на мене і стояла на кілька футів далі. Я чув стукіт її серця, неспокійний рух вітру, важке дихання інших агентів, які бігли до мене, як великі незгробні корови. Якщо сонце зараз вийде на небо, то навряд чи я побачу щось чіткіше». Мені подобаються ці чудові відтінки синього, зеленого, темно-бордового та фіолетового. Наче Бог занурив пензлик у сутінки пізнього літа і замінив цими кольорами усю темряву. Я розкрив рота, щоб тихо посміятись, і відчув, як язик ковзнув по блискучих іклах. «Чудова ніч!» Відчувався запах крові в повітрю. Я чув бажання моїх ворогів вбивати, і відчувався той самий голод, який підіймався з мого власного серця. Ідеально. Бен промайнула крізь дерева першою, швидка й потужна, але, але незграбна, нетерпляча й дурна. Я відчував запах хвилювання, переведеного майже на сексуальний рівень. Вона очікувала легкого вбивства раптового стрибка через одного з повільних невитончених двоногих, а потім смак гарячої крові. Важко її звинувачувати. Коли вона пролетіла повз дерева, я стрибнув уперед і схопив її за горло ще до того, як вовчиця усвідомила, що це я. Швидкий укус, гаряча кров. Бен зойкає від агонії та страху та кидається в бік. «Дурна сука!» Я не вразив її в серце, але все ж сильно поранив. І коли вона спробувала втекти, два укуси розірвали їй сухожилля під колінами. Бен впала на землю, почала корчитись. «Безпорадна та налякана». Я відчув, як тремчу від раптового злобного збудження. Ця сука тепер моя. Я вирішуватиму, житиме вона чи помре. Сплеск сили та піднесення, які промайнули в мені від цього усвідомлення, майже забрали мене з землі до сьомого неба. Здобич, яка належить переможцю. Я маю забрати її кров, її життя. Я зробив крок уперед, щоб добити суперницю. Почулось дихання, а потім з лісу вилетів Вілсон у формі вовка. Я відстрибнув убік, він проминув повз. Поранена Бен загарчала і наосліп кинулась на нього. Вілсон обернувся, його лють вийшла з під контролю. І перевертень вчепився щелепами в горло колезі. Від сладкого, насиченого п'янкого аромату крові я захитався. На очі напливли сльози. Пащу переповнила слина. «Як же я хочу розірвати її сам! Ох, ця кров! Хай вона кричить до смерті!» «Вовки!» «Вони вилізли! Схопили Бен!» Вискакуючи з-за дерев, крикнув Гарріс. Він тримав зброю на поготові і дивився навколо широко розплющеними очима, які у паніці бігали туди й сюди. Вілсон виплюнув в горло мертвої вже Бен і отримав кілька куль від рудого агента. Перша пройшла у передню ліву лапу. Друга й третя врізались у груди. Вілсон вовк похитнувся вбік, скрикнувши, нявкнувши, від раптової агонії. Він викручувався і напружився, шкрябуючи лапами живіт, аж поки раптово не з'явився лисий, повний чоловік. У розстебнутій сорочці, курці і вовчому поясі. З його рота витікала кров. «Господи!» – видихнув Гарріс, піднявши пістолет. «Джордж? Господи, господи! Я думав, ти один з них! Я кого взагалі бі?» Агент Уілсон не відповів, а просто дістав пістолет з куртки і почав стріляти. Отже, у своїх людських образах вони погано бачать одне одного в темряві. Ще більше крові заполонило повітря. Разом з різким гідким запахом горілого пороху. Обидва чоловіки лежали, з них стікала кров. Я відчув, що посміхаюсь, відчуваючи тепле задоволення. Ідіоти. Вони серйозно думали, що вб'ють мене? Вони зіпсували життя мені та іншим. Тож тепер хай насолоджуються справедливістю на десерт. Правда, краще б я сам вирвав їм горлянки. Хоча залишається Дентон. Ця думка підбадьорювала. Я подався до дерев, полюючи на останнього. Моє серце калатало, але я був спокійним, коли увійшов в темряву, щоб знайти здобич. Її я побачив, коли вийшов з-за кола дерев. Він стояв у місячному світлі, у правильній подобі. Єдиній справжній подобі. Місяць відблискував у його очах і хутрі. На вигляд сильний, так само, як і у двоногій формі. Очі горять жадобою місяця, ночі, потребою в крові... Та шаленою дикою силою. Втім, як і мої. Ми зіткнемось один з одним, і в цьому є якась шалена радість. Я б зараз сміявся, якщо б міг. З грудей вирвалось гарчання, як музика, і я кинувся на суперника. Ми сплелись в клубок дряпаючих кігтів, клацання зубів. «Темного хутра. Він був сильніший. Я – швидший. Бій проходив тихо, жодного зайвого руха. Проста дуель. Наші ікла – мечі, хутро – обладунки. Як наркотик на мій язик потрапила його кров. Це викликало лють і силу, яких я ніколи не знав до цього». Я знову кинувся на нього, і через мить був винагороджений за надмірне бажання бою, гарячим болем у передній нозі. Червоно-чорна кров забруднювала і кладентона. Ми розійшлись і повільно ходили навкруги, шукаючи слабкості. Наші очі не відходили один від одного. Я мовчки сміявся з нього. Він відповідав приблизно тим же. Тільки тепер я розумів, що він відчував у цій силі. Саме тоді мені сподобався цей чоловік. Я відчув його братом і хотів поскоріше потримати його горло своєю пащею. Та відчути смак останніх крапель його крові. Природній відбір. Виживе найсильніший. Хтось з нас знову буде бігти, полювати, вбивати, куштувати кров. А інший буде лежати мертвим на холодній траві. І це буде добре. Ми знову зійшлись, як партнери в танці, разом рухаючись по траві. Так, я усвідомлював, що десь там терра... Також танцює з Лубгару, Але насправді тоді це не мало значення. Вони далеко, на десятки ярдів, тож можна не звертати на це уваги. Моя радість знаходиться тут. Ми танцювали під місяцем. Він перший помилився. Це я і використав. Повалив його боком на землю. Дентон покотився і почав вивертатись, а я укусив за задню ногу прямо за велике сухожилля. Агент завив від люті і від страху. Він знову підхопився на три здорові лапи і повернувся до мене обличчям. Але в його очах було жахливе усвідомлення, як і в моїх. Ми обидва знали, що все закінчиться. Кровотечею. Я раптово здригнувся. «Так, кровотече. Він все ще може завдати мені болю, якщо я буду дурним. Але я не ідіот. Треба виснажувати його, тиснути короткими поривами і швидкими відходами, що буде змушувати Дентона незграбно переносити вагу, спіткатись об три робочі кінцівки». І виснажувати. Так я і зробив. А коли реакція перевертня сповільнилась, я зробив кілька блискучих укусів. І знову цей солодкий смак крові. Я наніс агентові ще з дюжину маленьких ран, і присмак кожної робив мене якимсь шаленим і задоволеним. Ніч, цей танець, насильство та кров. Усе це було приголомшливо. Ліпше, ніж будь-яка сила, яку я коли-небудь відчував. Ніж будь-яка магія, яку я коли-небудь використовував. Краще, ніж навіть сни або подорож у царстві Небуляндії. Чиста краса, чисте задоволення. Чиста сила. Переможець тут я. А мій супротивник лише заслуговує на презирство. Він скиглить і шукає шлях, як втекти. Дурень. Йому не варто було лізти в бійку. Якщо б він одразу поступився, то я задовольнився б тим, щоб очолювати прийняти його як послідовника і брати з собою на полювання. У якомусь сенсі це якось сумно, але завжди можна знайти інших. Я зможу виготовити інші пояси. А потім дати їх декільком людям. І після першого перетворення... Їх вже ніхто не зніме. Я повільно йшов за Дентоном. Той хитався. А я думав про те, як втечу зі Сьюзан. Як наповню наші роти гарячою, солодкою кров'ю. Візьму з собою в екстаз ночі та вбивства. Це змушувало тремтіти. Я кинувся на агента. Кинув на землю і узявся за його горло. Він схопився за пояс і перетворився на потворного двоногого дурня у закривавленому костюмі. «Будь ласка!» – хрипів він. «Господи, будь ласка! Не вбивай! Не вбивай!» Я прогорчав у відповідь. І дозволив іклам міцніше стиснути шию. Я відчував пульс на своєму язиці. Не вбивати. Яка зневага? Чому він благає? Йому слід знати закон природи, перш ніж намагатись володарювати цією силою. Він взагалі знає, з ким має справу. Невже він думає, що я змилуюсь над ним? Дозволю вижити цьому каліці. І що, нагодую, коли він знову заскиглить? Хотілося сміятись. Моя щелепа міцно стиснула його горло. Хотілося відчути його смерть. Щось підказувало, що все інше, що я пережив, це лише квіточки, а ягідки попереду. Я тремтів від нетерпіння. Дентон продовжував благати, і я навіть завагався, а потім захарчав. Ні, я не буду проявляти слабкості. Жодної пощади не буде. Я хотів випити його крові, я хотів забрати його життя. Він спробував мене вбити, і Дентону це не вдалося. Треба вбити його, вбити і зайняти моє законне місце. «Він що, думає, що я слабак?» «Гаррі?» – прошепотів нажаханий голос. Не відпускаючи горла, я підвів очі. «С'юзен. Там, у місячному світлі. Струнка і витончена, навіть для двоногої. Тримає фотоапарат в одній руці. Щось натисло на мою свідомість. Частина мене захотіла проігнорувати її слова. Розірвати цю жінку. Проте я зосередився» на тому, як вона виглядає, на її очах. Там був страх. Вона мене боялась. О, Господи! Гаррі! С'юзен впала на коліна, дивлячись на мене, в мої очі. Я відчував пульс Дентона під язиком. Відчував, як він намагається скиглити і це вібрацією віддає мені в горло. Один простий рух, і у мене не залишиться ані сумнівів, ані страхів, ані будь-яких питань, а потім щось чітко промовило. Після цього ти ніколи не будеш гарі дрезденом. Ось воно. Ось сила пояса, його магія, його сила. Я зрозумів. Темна впевненість, тьмянка, безтурботна насолода. Тепер зрозуміло, чому це так солодко. Я відпустив горло Дентона і відступив подалі. Потім подер лапами живіт, який скрутило від раптової нудоти, і після схлипу та скавчання пояс впав, розірвавши при цьому сорочку. Я відчув, як тіло знову стає незграбним, важким і болючим. Травми, які нічого не означали для істинної форми вовка, мстились за людську слабкість. Я відкинув пояс настільки, наскільки міг. Потім відчув гарячі сльози на обличчі. Від втрати радості, енергії та сили. «Ти сволота!» — сказав я Дентону. «Проклята, бідолажна сволота!» Скиглив і стікав кров'ю. Я підповз і забрав його ремінь. Кинув вслід за моїм. С'юзан кинулась до мене, але я зупинив її. «Не чіпай!» Сказав я, відчуваючи серйозність кожною клітинкою. «Зараз мене не чепай!» Вона відсахнулась. Ці слова її наче обпалили. «Гаррі! О, Боже, Гаррі! Треба витягати тебе звідси!» Звідки лязь почувся лютий рев. Дерева заворушились, потім кущі. Зрештою звідти вийшла Мерфі. Яка вела незграбну вервечку голих альф, у здоровій руці у неї був пістолет. Що ж? сказав я, коли вони підійшли, і повернувся спиною до Сьюзен. Чомусь я не міг навіть дивитись на неї. Мерфі, ти і Сьюзен, виводьте дітей. Ні, відказала Керін. Я залишаюсь. Її очі метнулись до Дентона. Звузлися від гніву, а потім так само відкинули усі емоції. Лейтенант не зробила жодного руху, щоб оглянути травми агента. Можливо, їй також було байдуже. Спливе він кров'ю чи ні? «Ти навіть не в змозі зашкодити Макфіну!» – заперечив я. «Ти пути можеш!» – відказала вона, придивилась на мене і скрикнула. «Господи Дрезден, у тебе весь рот у крові!» «Керін, бери дітей і тікайте! Я цим займусь!» Прогарчав я і почув лише, як Мерфі зняла запобіжник з пістолета. «Я тут єдина поліцейська, не ти!» «Це арешт, і я залишусь до кінця!» Вона посміхнулася. «Нарешті вже розберусь, хто тут хороший хлопець, а хто ні». Я матюкнувся. «Немає часу сперечатись. Сьюзан, йди з дітьми до фургона». «Але Гаррі...» З темних глибин моєї душі піднялась лють. «Сьюзан, у мене багато крові на руках, тож забирайся з дітьми до біса». Смагляве обличчя журналістки зблідло. Вона повернулась до оголеної, мокрої, тремтячої Джорджії, взяла її за руку і змусила інших вишикуватись у ланцюг. Я дивився, як вони йшли безпомічно, і відчував, як кипляча злість, смуток і страх на щось збентежено перетворюються, а потім. Щось труснуло одну з сосан, і почувся дикий крик. «Тера!» Біль вовчиці, цей звук, він зростав до шаленого гарчання, а потім тиша. Ми з Мерфі подивились на дерева. Здавалось, я бачу мерехтіння червоних очей десь там. «Він ходить навколо», – сказала Мерфі. «Намагається збити нас з пантелику?» «Так», – кивнув я. «Луп гару» – скуштував крові. «Це надавало сил і наснаги. Це надавало пристрасті до усіх поточних дій. Тільки тепер я це розумів». «То що будемо робити?» Запитала Мерфі, стискаючи рукоятку пістолета, аж допоки її кісточки пальців не побіліли. Затримаємо чудовисько, допоки діти і Сьюзен не втечуть. Так само, як і Марконе. Тобто, як і Марконе. Він нам життя врятував. Вираз обличчя Мерфі свідчив, що вона зрозуміла мою думку, але була не в захваті. Ми йому винні. «І ти хочеш, щоб він втік? Я хочу, щоб його не з'їв луп гару. А ти?» Вона закрила очі і видихнула. «Гаразд, Дрезден, але це настільки тхне підставою, що навіть не здивуюсь, отримавши від тебе, ніж у спину. Я ж зараз єдиний свідок, так? Якщо я помру, ти будеш бігати на волі. Хочеш додому – йди за сюзан, Прямо сказав я. «Зараз розділяємось. Один з нас стане приманкою, інший втече». «Згодна», – прогорчала Мерфі. «І Дрезден, йди нахуй!» Я хотів пошуткувати, що кращих останніх слів у житті я й не чув. Але все ж промовчав. Час зустрітись з Лубгару. Кінець тридцять другого розділу